eta gurekin dugu Francis bidar tatchalleon tatchalleon zuri mitxa Josida bai eske aski askolan ja maino ala yago ala yago uncha intes ya raisonné ou j'ai Faltazen mishikat... Liburu, bai, bai, oiz. Jitzuriko gira gai adinago batzueta. Benzat, txaldeko bostetan, lanetik, charzen direner, gernika, talibanoko gerla ipatzen dizu, lako soinu gogor ekin. Egia, bai, jitzuriko gira gira. Efe, jitzuriko gira, jitzuriko giren baina. Gauza, adinago batzueta chok eta bertxoa narteko guduka. Guduka? Guduka edo, ez da, guduka batetai kasi da. Uh, Zertasari ira, liburu bat eta Alberto irazu jokero bat uh, Eztuturun txau lektu ze taldetan jo duen Naun taldea, zautu duzuzuk, nauna Karkasa Artko, och, talde batzuetan izan da Anduain go Alberto Irasu mm. uh, Eta liburu bat Plazaratu behi du pentsatzen Nik saran Joka puntua uh, Pamielak plazaratzen duen liburua, eta Alberto Irasu egin du piskat um, jokaren bidea. E, nola, nola joka arribatu zen hemen e, eskualegirat, eta nola, nola ez, baina nola emeke emeke sartu zen, eta nola hartua izan zen astapen horretan. Eta nola jokatik uh, publici, uh, jok eta bertzu mundua gara johtan piskatzen uh, uh, mundu baten uh, finitzeko irudia, non bait, basegi mundu hori, basahi eta mm. ustapide eta horiekin, hori egin, hori egin gira. Eh? Egia. Salbado gen, hastapena uh, gaintzin, amuriza eta horiek gaintzin, hor, edo junta hori egin. Txapelarekin, ez? Eta beraz, Uneta, hori da, da laborariak, laborari mundu bat, eta, hor, eta, eta horiek ikusten ontelaik joka tatuizta eh, ahi bat zen, eta eh, zute, baita espada begionezta lehen kapitulu bat ikusten akusten du gai bat, gaiet nachtian egertu zirelaik joka eta musika eta gazteen gauza behi horiek nola aipatzen zituzten zen, miskat. Mm. Beraz, horretak argi da. Eta bide horiek giten dugu, basari batek uh, sekzion, miskat, uh, moda behietaz. Eh? Bo, betikoa eh, funtsiane, eh? aintzin ere hiria eta basariaren narteko boro hori ez da agas ohaikoa Eta eta uh, zer zerori ez da beti erretz eh, eh, honartzeko. Baina nikusik dugu, wai, anaktian. Liburu horreken nik ez dut agaz bukatua ere. Aine, ez gertzen da utzut harina izelaik irakurtzen. Bon, normalki iten da gero eta... Ba, normalki, baina. Unxa ba, aztertuta eta denak, bina. Ez dut de lektur. Ez, eh? ez es, dut ina hono, inen dut zetan doko aldiko. Hola, liburu gara <laughs> <laughs> Eta, me ikingarra dena da, un, en, eni... Bat, guri historia dela, nonbait. bait, gana uh, aipatzen haipatzen intu hirutanoi eta amaketik hirutanoi uh, urte eta egoiti abiatzen uh, da, beraz uh, kasik uh, gu, gina fen, nix ortu nahi zen, uh, gara iguzi hori da haipatzen, beraz uh, guri historioaren egiten ari girela, guri historia. Zta historia, benen, musikaren historia, nonbait. eta beraz hori zaitia, uh, nonbait... Uh, Egile, ba, egile ez, behin ba, izagertzen egin liburuan eginen. Egile eta, eta non baita ikusle gisa, ikustean nola, nola aztertzen duten. Entezgarri atxamaiten duen, ikerotak eho bat diraulako liburuak bai, azken. Hugu eta hamar berroi urte hauek aipatzen dituztenak musika, mugimendu hori eta nondik abiatu den, zirbi urtu den. Beraz, alde ortaik egintezgarri atxamaiten dut, guretzat, gehoz, takir bestentzat entezgarri atxamaiten duen. Eta aldi berean ere ikustia nola bertsularitzaren adibidez. Bo, guai badakigu, bertsularitzak badu beste itxura bat, beste toki bat ere, karai horretan kaxik etzen desaertzenari, baina bai zen, araba, segi mundu batetakoa zen, eta etzen ez ziren lotzen jokeroak eta... Horrein mm, kaxik eta, elite bat dela? Kaxik bat elite, bai, hori da? Batzuentzat. Hatik neustez ere lehengo diskurtsu hortaik beste diskurtu bat txat ta ta patshotudenan eh? han kritika asko xanda uh, din virtualian hartian eta virtuale zit satiriko kampoa uh, bertichola bat badutela sei sí. garaia labora di accidento wei piskat uh, edo abertsalee mugi ideologia batetako eta eta barne kritika eta gutxi dela, eta beste, hala gai batzu ez direla ipatzen, eta bon, ha, hori... Ta ikasketak <lats>... <ztenak>. Horida, beste, <gülüyor> ha, eta ikasketak egin dituztenak. Hori da, beste, hala, sail batetakoak ere direla, eta, hirin gari adano nola batetik bestea pastu diren, eta ze mm. evoluzio izan den. Eta arte horretan, jokak ere ze uh, bide duen nondik nora pastu den, gara horretan, uh, jokak diretzentzen zituen gazte guztiak bertsularitzak berba galtzen zituen gazteak, eta emek emekin nola, Be, biak uh, biak bat egiten alduten, eta nola gaur egun harriotzen giren, kasik uh, kari da eko benta, edo lako, batzu, nahi du behtsu, mm. edo bizio, edo behtsulariak dira musikari famatu bihurtzenari ere, mm. parte batean ze. Eta honek, esplika, esplikatzen du, baginakien behar, baina ez dugu aizki gugoetatzen, nola bertsua emekie emekie, sartu zen um, jokaren mundu horretan ze. Eta, eta erdi erdian badira dira nik hemen atxiki itustanak, beste batzu binen uh, bi talde aski importanteak horren eta lehena, hemen ipar sortu zen hok uh, progresibo lehen taldea, eta hok lehen taldeak kasik eskualean, erro bi. Luzia, gure ego biren giren hor, hitzik gabeko lekukotasuna. Eta hori frugatzeko ego biren ego biren lehen talde etaik. Bekchoak, bekcho egidma, sortziko tikiak edo hamarikoa edo baliatu zituen behcho egidmaetan. Bekchoak baliatu zituzten eta norki idazirik behcho horiek, encha. Nori izan den ego biren idazle gehien idatzi duna e birentzat Daniel Landart. Zor diotan, respetu guzianekin. Bitsi egiten zaut ega, Daniel Landart dela gure jokaren <laughs> aintzindarietako bat behinan. Hori da? <laughs> Eba, ala da. Nurtu behar da. <laughs> <laughs> Gusten, Daniel gai harina goa edugela. <laughs> <laughs> bai, ego bia hasi zen eta Daniel Landartek zitu egin zituen behitzo handan bat, ez dakitzon bat Gero Anjedualde Dualde bera hasi zen uh, beretek uh, zituen egiten, hainan hastapen horretan, Danialandartek zituen egiten, eta bertsu formarekin, bera bertsu zaleazen jadanik, eta eta behit, uzta uh, hori, bien harteko uzta arketa hori, ebe, bait, ez da errobi bakarik beste batzu badira dira, eta beti bat dira, famatu enak heldi zen zaukuna, eta, eta jokaren jo, hain zindariak, uh, Ange Dualde eta Michel Duko dira, beraz, Danialandartek hitz horiekin. Eta beraz sohtai kabiatu zen, hor, izan dira beste intxegu, beste talde batzu. aipatzen ba, ipatzen ditu, beraz andoa ingoa denez, hainiz ba, inguru haietako gaztetxeetako girua, beraz guretzat ez zagunak izan ez diren, txek gure maketabat edo fitxi grabatu ez duten talde batzuere aipatzen ditu, hor, nu nash iziren behtsuaren umaitu uztahtzen, behinan, bigajen, gure bigajen da uh, biztanda, ya, badakizu normalki zoindentzuk. Benjikarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu pinarikano bota duzu. Eta etxera etortzea emastearen ohean sartu ordez, hegaina agonaren ohean sartu za. Partetik angkorrozka bestetitik herrena oia okupatu du horita charrena. Ez pinta kabala, honek dakarrena, kaltzon zilogik gabe, oe hamdarrena, pixkat gutxi joe dan, ez azu hurrena. urrena. Pixkat gutxi joe dan, ez azu hurrena. Jotagero komona, uste nuen auzala, ninere moñoia, lastantzen azileizta ez da horren ola, moskorran atorretta barkatua, mona, moskorran atorretta barkatua, mona. Hala, behtsuaren barkatua, mona, behtsuaren eta japaren jokaren, behtsuaren hartekolotura egina, horka, negu gohiak taldea, tubabatekin bai. Eta, hork, eh, Kakiak garazu, hau bertxo, emaiten. Nego gitarista soinu egilea, kompoza zaile, Eta agapostua rap moduan, hau firmin famatua, nazionala. Eta aldi berean, hau beste grai mundu bat da, eskal musikaren munduan. Lotua da ere piskat, uh, Amerikan rap fenomenoarekin, hau uste dut uh, duela, hemen Spike liren uh, filmak eztu zela, eta biskat uh, eroak eztzen uh, nola hasten ziren uh, uh, Black and Proud, eta horiek piskat, alde gikatzen, bizkat uh, Beltzarena eta e, hasten uh, ez, beinen JaPA nola famatuak bihurtzen zen, eta iten du, paralelo bat, nun, uh, nola firminak ere, Uh, jap mugimendu horrek ekartzen zituen uh, ideu, ideak, ideak eta nola eskual egirat eraman zituen, ere, eskual donna izta harronago, uh, mm. iturri zuenetik itzulpen hutxak uh, nunbeit direla, eta horiek uh, horietaz, uh, baliatu edo, bara, loa, ustartze, berreskuratu, ustartze, bera, berreskuratu, eta ustartze hori uh, eginduela, negu gohiakek egiduela, eta... Eta egia nik estu nahi zelagasikulan egia, biziduzu momentu hori hori zera, zurekulan usta hartzen, egiaz eh, piskatik berapen piskatikin ha. ha. hartuz, eta oai, mehik ikusteko norat heldu giren, ha. hala egiten ginoena, oai, John Maia bezalako kantari apartik ezta, karrirariko bentak eta hori bide ginduten. Badira, eh, gerostak egiago, eh, behrtsulariak osatzen duten taldeuietakoak bibala dibidez edo... <laughs> Beira, bezalako taldeak, bo. Bertsula, ehe, ere bai. Ba, ba. Bizio, zer da, bine, asintzen kondatzen, eta gero, oi, oi anztiak ditut, baina, bai, bandida andan bat, eta zonbat bertsularik eman dituzten bertsuak ere, hor, gutia ipatzen du amuriza, binen amuriza, kera, hain nitz, bon, gehiago anje du alde libraz jokari, baina utzi ditu, hain bat, tekstu, baliatu dituzte bertsularien... Hitzak egin kantuen eta egiteko eta... Eta Bertscholari batzuek ere Pirritz eta Porrochikin ere kantatute. Ah, bon. Bai? Hame txar zailusek adibidez edo Mayan en Lujan biok... Txatoa izan ene maitea togote da xalak eta hucha. Buen pietazan, eh? Polytassen Adoche et pisto flashé qui est uh, es es pisto flashé Dominique izan est cantatoissant es bencho avay ça ça le carisque tatodoprich poroch Johnnaldien suré Suleiman qui sonna na streamel sulg ring cantato cronican es tottian et ditouino en poroch ta mm. kantatu sonna betsen le ring son cantato dit Bera zala, hortan izni momentuan, lotura txak negu gohiak ekin, eta negu gohiak nola zpaikli eta horien loturarekin, latanuita hama da hortan. Nola askenian firminek usuen zela, untsa senitu zuen, gure japa behcho lintzazela eta agazo inekin. Batzoak badute, uxaina, senitzeko gaitasun hori. Bai, shunori. bai, bai, bon. <laughs> untsa egite madute gero, zendako eh? ez. Mm -hmm. Foka.a, beraz, liburua pentsa, eh? Foka.a, Alberto Irasu, Pamela. Ez duzu horreinik bukatu, beraz, pentsa zema txorkpisa baituzu horreinik... Of, tak, bai, bai, bai, agian, agian, agian, agian. Baituzu behore bat ur realdei no. Ba, ba, ba, ba. Kostenudan ez mendik. Erre dia, er, dia pasatia dut, bainan, bai, gelditzen zauzkiet azkenan, lagoita amak, amak kadaniz, eta ez da ginen nun 2000-a mazazpian gelditzen badu, badu... Badaz erregan uno. Bada uno, laitekor Ebe untsa ebe horrekin finitzen dugu beraz, Francis Bidart nahizu bertsu bat bota finitzako da? Ez, asian intzen behin anutziadut eta ez nix mentulatuko. Zaten ego yeah, mentulatzen, <laughs> bertsotan ez wasi da perfektu kerriga horrekin, fini. Egea, kantuan bezala hori, <laughs> behar egizu kantuan hain nitzekarretu nontzute eskolletan eta biltzen zilelaik. Zaten egon ikastut kantorik egea, stakit kantatzen. Alta margotzen haurekin denek honak uh, zendute haur bat laguntzia... Eh? Haug bat zileik? Haug bat dileik? Haug bat dileik? Baina, edakasileak honak zendute haur gen laguntzia margotzen eta ah, ba. arteplastikoan. Zdute ah, mu, uh, kan musikan mugabat zendute... Ah, Komplexu bat. Alta gehenek zuten unta marazten ere, me, me, me ordiral ere haur hak uh, liberean erdzen usteko. Hamtuar nestaverdin. Tabertxu anedesbes. Oh, okay. Bakatukuzu. Azar <laughs> <laughs> shi <laughs> <laughs> vitambiruen. <laughs> <laughs> si botasse Cristian. A sa sonique. Ibort. Zumaike. Joan <gibro> <Suten miei. laughs> Donaldiko. Perchobat. <laughs> Sanuntza. Sanjoy.